Проте не зрікся їх основи. Для цього немає місця тут на сторінках, заповнених повторами з інвектив ідеологічника. Проблеми українства зведено в знедуховлену трактатність, хоч при виправданих патріотичних закляттях. Вибачаюсь, коли кажу різко. Нехай означили тисячолітній взірець від духовності. Я схопив. Далі слухаю. Продовжу. Декотрі з новомодних наших мислителів відсторонені від рідного поля. Знов досадує. Олег, наскладали брошурності і наголосили. Того спіритуального всесвіту для нас нема. Ілюзія. Ось Україна без тих високостей, насмертних і визначальних, без її концепції саданського гуманітаризму в християнстві. І вчинили їй страшний ввал, обернули в безверху хату. Духовні верхів'я зрізано, втоплено образ вітчизни в сірість позитивістичних теоріях. Дехто згодився, гаразд, відправим богослужбу вашому небу, а там буде, як ми схочемо. Створено ідеологічну провінцію при обграбованості духовних скарбів і концептивної величі. Остаточно зубожнено українство. Вийшла мало-росо-мало-польськість. Супроти неї ваші, повні символічного світла краєвиди морської могутності, виростають великомірною, приуявою нашої вольності. В виразі через стихію, якою вона маєстатичною збереглася, вийшовши від руки творця. Тут напрямок природний, з душевною прикметністю. Приємно чути. Виздоровляємо, тільки зауважу. Зенон багатозначно помовчав. Ви відсторонені від нашої суспільності, наче мур у другому світі. Ну, а сталося з вами щось, нікому не відомо. Як допомогти? Обійдеться, твердить Олег. За мистецтво і медицинник вдячність. Дрібничка, всього. Гість відпрощався. Олег понидів одиноко й понудьгував, поглядаючи в вікно. Ніби остерігався від тільна пасти, а вже притишено після докорів відвідувачів, і після додаткових чарок по його відході. Подумалося, аби відігнати черв'яків гризотних з душі, треба хоч котрусь бурхливу приявність від морського краєвиду покласти на ноти. «Розрада мені!» Взяв папір і ставить помітки. Від картини, мов, близько бачу надхід чергового змету океанського, Нарощує гору і котить темною зеленизною Сиплячи тисячі відблисків. Гребінь з височини під порив вітровий, завернути сивою кипучістю при сліпучих розбрисках і димних намітках, обгинається на передній схил і крушиться вся навала, вдарена з набігу об скелени берега, а луковинними пливами набігає по рівнині. Там понакипали ниви з білого ткання і пришвидшено відпливають назад, розворушуючи пісок і дріб'язь. Від скойок. Виникають дзеркальності вслід світлисті з прозолотністю. Меве скоро, кливлячи, кидаються туди по здобич. Скінчилося. Знов тихо, звідти знов чертівництво чорного корабля злою потугою накрикує. Більше не можу приуявлювати гарно. Дохлий, іржаві обручі здавлюють груди. Тільки ж біль, розжеврюючись, розточує і ржу. Тут межа. Настирливий приступ з отруйним огнем мордує і бруднить від сторони вікна. Там треба щит наставити. Витяг і вправляє. Відвести свою увагу. Вони з досади відійдуть, відійдуть. Назамін що? Ага, я пригадую. Між величезними будинками вишенька в розквіті, дрібному спочатку мого бризканої снорожевої краплизної з роси, і несподівано туди прорвався промінь, вдарив, як аж гучний, сам ніби спряданий з волосся скрипкових смичків. і розгорілася вишенька нестерпною білістю, аж сліпить, аж мучить. «А, знов лізуть чортисті істоти з противоріччя, пріч, я не належу до вас». «Що там?» – відклав нотний папір і олівець, відслонює щиток з високого вікна і поглядає вниз на двірний чотирикутник цегли.